Bonjour. Buenos días. Muchisprias. Buongiorno. Good morning. Goedemorgen. Good morning to you. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit. Good morning. Jemi këtu në mëmjesi. Ç'apo, mirë. Mirëmëngjes, Elorit. Si jeni? Mirë. A jeni gati? Gati. Hm. Mm. Si e premtë që është mm. sot? Është një premtë fantastike. Është premtë plot me gjëra. Plot me premtë brenda. Pak vranë për jashtë sot deri. Duhet sigurisht për sot ashtu bëshi në fakt. Ç'apo kjo? Kjo që. Si e kjo na para lajmëroi faktikisht po në fillim të javës. Po jamë sot nuk do të tketshim bashkë. Sa kakë tani? Po, vetëm dy jo, alti, copa ret vogla. Jo, ti mesë sot do për kotë mirë në fakt. Dy copa ret vogla ka, dëgjoat. Edhe mirë. Kjo është lajmi mirë. <laughs> <laughs> që sot më dalin ca copa ret të mbë. Nuk... Nesër nuk më del as një copëre. Nesër është djël. Do pas të pastë djëlën deri të mërkurën që kjo para shkoan. Do të çelbim në shik. Ai, ai, ai. Do të jave ti më. Do bënin sur nga djela. Mhm. Po pas nësër, um, nësër është djelë, është tunë, një është tunë me djelë Këshu po? shë mund të pa, parashikoni që djelën i diku po në ambjentë Po pra, ka ishtë mjë aftonë, ma sa e shojme më bëndë <gjë> Të djelën pas nësër është brotë Le që ndryshonë nërë pas ere, ansi njërë nuk është shumë është pa parashikueshme, e vërtetë <gjë> Parashikimet janë të pa parashikueshme Exact mo Që do thotë gjithë shka tjetër që është i tëri i paparashikueshëm. Olta do që të do të ketë një emision i mirë. Ma ashtu duhet të do të kemi një pjesëmarrje në një emision sot. Dajmoshuar gazhës. E ka kërkuar personelin. Si premtë që është si Donin që të çojmë njerëz në Berat apo diu se çfarë, po. Muzikën ta sjellim dëgjuesit, vërtet. I do të gjitha, Oltar. I do të gjitha, Oltar. E të temi shumë kërkon. Në regull, okej, okay. shumë kërkon, Oltar. As gjithë kërkon e shumë kërkon. Këtë do t'jë <laughs> një mision një thjesht radiofonik mishtashur për tre orët në vështim. Ne përshëndesim tani me robotin, në cili do të ledzoj se sa shta ora, edhe pasat tjera të viojnë me raf. Ora, 7 e 2 minuta. to my heart tani kalendari historik me yerin në klubin e mëngjesit në vitin 1861 Colorado zyrtarisht shpallë territori shteteve të bashkuara të Amerikës në vitin 1900 u themelua Federata Germane e Futbollit në vitin 1922 bretëria e bashkuar pranoj pavarësine e gjiptit. Në viti 1974, pas 7 vitesh, shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe e gjipt i ri filluan lidhje diplomatika. Në viti 1977, komediani Eddie Anderson doron jetë në moshën 71 vjeqare, a ishte shfaqë u po thuaj se 20 vjet në radio dhe 15 vjet në televizion. Në viti 1984, kënktari Michael Jackson fitoj të të shmi me gremi për albumin e ti me titull Triller. Në vitë i 1995, aeroportin dërkomtar Denver u hap pasivonese 16 mujore. Në vitë i 1996, Lady Diana, princesha e Britannisë mather, shprehu publikisht divorci në saj nga princi Charles, duke i dhën fund një martesi që filloj në vitë i 1981, ajo tha se ishte dita më e trisht e jetës sësaj. Në vitë i 2000, një grua në Mozambik solin në jetë një vajzë në majtë i një peme, ku ajo kishtë jetuar për 4 dit pas përmbytjeve. Gruaja me emrin Sofi Pedro dhe vajza e saj shpëtuan pasi një mjek i ardhur me helikopter preu kordonin e kërtizës të së sapo lindurës. Përmbytjet që ndodhun detyruan rreth 1 milionerës të braktisin shtëpitë dyra. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës Kur të dëgjoni i këngë në radio në Klab FM, gjetë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0619 10 7 10 222 Mesej dërgu e si i partë, fiton një dërat Kënga e ditës Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104 Më sinia ardëm qyvin e miqesit, miq dashur, ju përshëndesim. Që gjithëva ora është tani 7:11 minuta e 11 sekonda në atë moment ishte. E keni këtu 11:11 fiksim. Un janë personalisë. Po, po, ju thosni orën a kujton se çfar? Jo. Jo. Kur ishim më të vëqël e personim. Tani jo më. Jo më? Jo më. Sepse un janë fiksuar kështu, më duhet sigurt të dalin 11:11 përpara gjithandaj. Hap dhënë 11:11. A mendoni që e keni në mend, ju fiksojësh vërtet atë? Po pra, e di. E di. O nëse të pudhësht për shemë mëllat dhe të kurjet e kajo, të pista e vrapit në palestët E bëhet njëmë djetë e njëmë djetë <laughs> <laughs> Po, ndërgohë që djerës atë rjedhë Ajoj, ajoj A duhet të bëjmë të salemërime për a, ditë nësot Me është e premë të mishdashur, këshu që në klubin e mqesit kemi disa gjera që nisin e E bitisin po, E do të jemë treo E do të jemë treo Po, mm -hmm. e para është ajo që do të qëmë nj premtë premtë do të hedhim një short në fund të programit por juve mund të ja jeni pjesë te vetëm duke dërguar mesazhin dua me emrin, emrin tuaj po dua berat dhe emrin tuaj një çift do të shkojnë në hotelin Castle Park në në Berat ku hahet shkëlqyeshëm rrihet shkëlqyeshëm <laughs> Pihet, që ndrohet. Pa, qështë, pa, po, edhe ndoshta do të sabë. A gelemeni të pihet sulqish? Po, të gjitha gjërat. Ësht me vërtet shumë mirë, me vërtet shumë mirë. Ë, uh, kështu që është një shans për të larguar nga Tritoli i kryeqytetit, nga Rrëmuja e të Përditshme. Po. Po, e për ndoshta të kaluar në mënyrë më të sigurt atë atë fundjavë, në ato kodrat mbi pra. Berat, aty është është shumë bukur vërtet. Um, Ë, kështu që një mrekulli. Po. Ne e shkruan i duabrat dhe a, emrin aji. tuaj në 0619-27122 po. Gjithashtu sot muzikon mund të azin dhe ju duke të rguar sërish një mesaj në 0619-27122 Ose duke ardhu në feqen tonë në facebook.com fraksion klubim gjesit Në duke anisim uh, sot me një loj herët miqtashur me tekstin e kongës Wow po. Me vëm tekstin e kongës herës ose sot jemi gjithet uh, rreth muzikës Kjo muzikë do të thotë shumë mirë. Do të jetë uh, ا... muzika që u dëheshim son. Ja. Kjo do të thotë. I just want to feel real love. Kjo love... është tani. Kesh këngë shumë e bukur. Fantastike. Këshojm po hesht. Them mbas pak është klubi i mjesit. Ka më fen. I want to contact the living. Not sure I understand This road I've been given I said and talked to God And he just left set my plans My heart speaks a language I don't understand I don't want to feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't want to die, but I ain't keen on living here. Before I fall in love I'm preparing to leave her I scare myself to death That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming I got too much light running through my veins 7.27 minuta në këto momente në klubin e mëgjesit, mishte keni ardhur që të gjithi për shëndesim Mirë mëgjesit të gjithi, mëgjesit të gjithi, mëgjesit të gjithi, mëgjesit të gjithi E, atere, atere, jeni gati për një teksi kongës? Jemi gati, i gati të? Jo, gati Kaj shpik, po para se të gëllim të teksi kongës, unë duhet ju të seme nësot Kemi gjithi të gjithi të gjithi të gjithi të gjithi të gjithi Frymëzimin për këtë premtë, duke mm. qenë se është edhe dita e fundit e muajit shtort, sot është dita për të rikthyer pas në kujtesë dhe për të kujtuar gjërat tuaja më të bukura. Ah. Dhe nëse ju jeni nga ata persona që mbani oh. një ditar, sot është dita për... sot është dita që të filloni dhe të lexoni të gjitha gjërat që keni shkruar në ditarin tuaj. Okej. Okay. Faleminderit jeri. Asnjë jo. gjë. <laughs> Antini është mpir fare. Po <laughs> no jo, unë do të asistojonim pak me kërkesat muzikore sot në pjesë, me që jemi këtu me Mm -hmm. Me këtë dëshirën për për titën muzik botës sot në mëngjes. Mhm. Mm Oo. Tash këmo shok. Është një muzikë që Altin e vë kur yeah, të qarriri. VB. Jo, mos e haro. Atë do vetëm do filloj me let filloj me me kërkesat muzikore. Në fillim Molta. Dua Castle in the Snow. Castle in the Snow. A do të di? Kard de Boston. A të doa Kate Bostani, okej, në regullë, që në e dikush po A jo po më të shmonë të kote fundit Po pse? A shë bukur e jo? Më pëll qenë Kate Bostani mm -hmm. Apo Kate Bostani, more Po të një si doa kate... shdoj Po ti temi Kate Bostani, duka që ti temi Bostan Bostan, pare <laughs> Shkurt Bostan <laughs> Bostan nga kavaja O, oh. që të keqë e kajin Bostan nga kavaja? Pa e më në të ishtë nga do, po Të djejë nga Gavaja. Ti evesh nga Gavaja për shkak. I le tjeni edhe nga Korçë. Ti mund të jesh nga Divjanga, po pastaj nga Korçë. Okej. Nice. Okej, Altin, ti çado që djosh. Ai ka ndor vend po. Ai gjithashtu. A do të vjeni që deri tani? E ka patur ai, që po lëngjo për shefin ton për shkak deri tani që që ndërhyra vi. Po këtë të parë nuk u bura. Kë, këtë fill. Okej, okej, ti Diego, deri deri çdo që djosh. Uh, A është e vërtetë. Lana Del Rey Summer Time Sadness. Është një gjë e sinqertë. Summer Time Sadness, pa i mund ta bëj gjithë kësat ku e marr veshun. Edhe këngë nga tjetër prap nga ai mund të jetë. <laughs> Summer Time Sadness është për uh, për yeah. hiring Lori. Na Lori. Napoleon e thotë. Royals, Royals. Royals me Lord. Okej. M'rrego, do të shkoj si u bë dash. Blendi. U bë mix. Lana Del Rey, Cada de Bostan. Pa, Cada de Bostan. Lord. Çfarë bëu? Noi na kemi të fare. Jo na plani, unë jo nuk kemi këtë. Jo. Duhet një gjë e bukur. Duhet një gjë e bukur, po. S'ka rrota. Mund ta mendosh. Ëh? Dhe qoftë dëgjojmë këngë që ne zgjодëm, ti mund ta mendosh. Po bra, okay. Mund të mos kërkosh gjë, s'ka problem. <laughs> jo, mendoj në Jozi Osborn sot kështu. Me që ka shkolës kemi. Gjithsesi, le të fillojmë me këngën e Oltës. Kjo është e para për sot. Kate Bostani, miqdashur nga Bostani Korçës, është ai. Jung hatat Kawaios. Hast du den Jargsen? Cortsch ist super bostani. My brain is shining. And my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked away in bloody leech. My fear is smiling. And my dreadnest singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. Njerit u na tregoi atë historinë, je i eri. <laughs> jo do të tregoj një histori tjetër. Ai i eri na tregoi atë historinë. Vojsfia e për një çift, burri është 46 vjeç dhe gruaja ti është 44 vjeç, kanë 6 muaj që janë të martuar, por Pjesa më e bukure E mardesës të tyre zjatë i vetëm shumë pak Sepse një ditu bukure Beshkëshorti zbulon që gruaj e ti E trasante me diktasi e tërë Kërë ga e më janë Në zehu, alë ti në zehu Po ti të shke ola A trasare Karës të dhe veta Asgjë nuk do dhe kotë Asgjë nuk do dhe kotë Parështi sa i zbulon që beshkëshorti e ti E lison E këshke trasuar Kam menduar diçka për për të marr hak. E çfarë ka bërë është që ky gjatë marrëdhënive intime me gruan, ai kishte bërë fotografi të ndryshme asaj dhe një ditë e bukur i mori këto dhe i postoi në postera aq të mëdhaja, oh, oh, oh, oh. në përmasa shumë të, të larta dhe i ka pasur me një citat. Të gjitha fotografitë intime konta. që kjo kishte. Ishte. Dhe çfarë shkruhej në poster ishte Alison Cuthbert e martuar në mars 2013-s, mm -hmm. trasfoi pak ditë më parë. Gra mbylli burrat në shtëpim. Oh my god, oh my god. Po posterat që e, pasi i ka printuar, i ka vendosur kudo në të gjithë zonën ku banonin, në përshkolla, në për, për institucione të ndryshme, në rrugë gjithandej dhe ishin postera të mëdha ashtu që 45 vjeç. Kishte 46 vjeç. 46, po. Nuk ka qenë ashë qie të ishte bënë këtë lloj. Jo, absolutisht nuk ishte hakmarrje që ai bëri kur mori vesh që gruaja e, e trazonte. Çfarë ka ndodhur është që uh, të gjithë morën vesh se çfarë kishte ndodhur në këtë familje dhe fëmijët që uh, Dhe të gjithë flisnim për ta Dhe qëra nëndodhur është që grueja nuk është ndjerë Shumë mirë me të gjithë situatën Dhe ka shkuar dhe ka kërkuar divorci Nështë që unë jam shumë mirë të një Nuk kam për t'ja falur asë një herë atë që ka bërë Sëpse uh, kjo të rëgon që a i ka probleme Me ndore dhe asë i gjëmor shumë Ndaj u kërkuar divorci Në vim punë na gjen problemin e, e kjo, dhe, kjo, dhe, me jo mendore këtu. Problemi mendore nuk janë çeka, e kupton? Çeka, unë nuk mendoj se ai ka probleme mendore. Sigurisht do të, sigurisht do të, sigurisht do të kemi momentet. Imagjino në vend të problemeve mendore ai të kishë një sëmundje tjetër. Jo, sezëm të kishë një sëmundje tjetër. E kupton? Diabet për shembull. Atë ai, ai është në argjë apo me maza prandaj. Sa ai është me diabet. A është të mersem? A ju sigurisht e ka më kam ka probleme mendore po kur justifikimi apo leximi arsyes që ajo kam marrë në shëndet dhe në smundje si është ajo kur bashohen në të mirë dhe në të keqja vetëm në të keqen është ambient të gjitha ato normal Insignificance in health Okei nesëm, okei. Kemë të tekse kongos më dashur dhe fillojmë herët sot sepse sot i dedikojmë muzikës por 18 sekonda është sot ora 7:30 fikse. Megjithëse edhe ne kemi nisur. Atëherë Jam i kronometruar sot e di, pas 18 sekonda është vetë ora, është 70.30. <gjit> Informacioni lefshëm i mjesit. Hop, ai ora është 70.30 fix. Ehm, um, kjo mendoj unë do qëndet shumë lehtë. Uh mhm. -huh. Sepse ka diçka që e je, jep atij në fillim. Okej. Okay. Edhe kënga, famoze. Um, këshu kënga mishda, pra Kongës, është famoze. Ehm, që sjë recitimi im është përkthimi i një kënge më të dashur për ata që e dëgjojnë për herë të parë këtë tekst i këngës, është çfarë ne ju huajm këtë loj. Ehm, um, le të huajm. Tani besoj në mrekullit. Në këtë natë me Tekila. Boom. Boom. Ëjë, seksi. Diçka sexy thing. Tashmë. Ti kam ngulur sy de. Tani ti e di vet. Që duhet të kesh një kaos brenda vetes. Që bën të lulëzojë një yll që vallëzon. Ferri është parajs brenda teje. Hana është diell. Shi se si ndriçon. Baby. Na ata kamar zjarr. Jemi flak në qiell. Lampa ner sir. What you say? E tila Shkjop kong, kong dërgoni mesashtët në 06-19-17-222 Pa arruar të shkurani dhe emrin të uaj për që në fitues 06-19-17-222 06-19-17-222 Ishte teksti Kongës Mi shdashu tani të gjojmë Lana Del Rey Kjo ishte kërkesa a jiri tësot Ju mund bëni kërkesa të uaj a muzikore Në kërbinë e mëgjesit Shdo të premë të muzikën e zgjithin ju Dajna shkurani në 06-19-17-222 Qfar do një të gjojmë dhe vëmë I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Dumb my hair up real big beauty queen style High heels off I'm feeling alive Oh my god I feel it in the air Telephone wires above All oh sizzling like a snare Honey, oh, I'm fine I feel it out where you go sometimes far I got that sometime time trick tonight, cruising down the coast going about 99, got my bad baby by my heavenly side, I know if I go, I'll die happy tonight, oh my god, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare, honey, I'm on fire, I feel it in the air, I feel I got that summer time oh. Sometimes said des, mi shoqë, mi sigurisë që ne janë ardhur në typën e mëqjesit. Ju falëndesim që të gjithëve sot ora tani është 7:36 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV's un Blendi këtu bashkë me Jerin me Altinin Ktei, Olden aty, kemi pastaj Camtut dhe edhe Lorin, Lori që bën regjim për Club TV. Ëm um, çdo mëqjes me ju është një kënaqësi, një me vërtet një kënaqësi dhe një nder i vërtet, por tani Mba si kemi thënë këta Lej omni që të mirë pres Edhe eldi me rolin Nga radio taksi klasik Në program You know that I'm a jam e kan Juhu Mirë më gjesi Juhu Si ja juhu. Juhu. Juhu. Juhu. juhu Mirë më gjesi Mirë farë Dhe prende sot Öshtë prende gjithi Prende ju hu Prende ju hu Juhu, i edhe adrenalina është e vërtetë ngarkuar dhe dietë mm, mm, mm, mm, <laughs> mm, mm. e mbushur plot. Ëh, sipas përmendjes së zakonisht njerëzit është e kanë zgjeduar më mirë të udhtojnë të dheur, të ngrohur dhe Ava. të të kontrolluar më mirë me taksi shkon në shtëpi sakt, si sa mund të ikësh në komisariat të rish 10 dit, ditë. Onze? Pra tipo, e, tipo, ha, tipo, tipo propozime, bon tipo bën një një publikitet vogël për rëndësinë e marrjes së një taksiye. Po, po, shumë. E kuptoj. Si Okej. Okay. Nga bon Tirana Airport 15000 lekë blindi, 15000 lekë i dhon. Tre fillë nga sistemi. 35000 lekë sa të lodhur. Preti, bëhesh gati për të fluturuar me avion. 3500 lekësh të lodhur, që nuk e hasi të dobëjm punë kur shkosh në Europë. Kështu ja, që më mirë 3500 lekësh <laughs> <Dërzoj. laughs> okay. <laughs> të lodhur dhe dorëzoj. Okej. Mirë, faleminderit Eldi. Mirupafshim. Dịqojmë një herë tjetër. A mund të më tregosh trafikut? Të jap një panoramë. Okej, okay. ha jepim bëjmë një panoramë. Je ç'i është kjo reklama? Një zëborë dvolgë. Jasëm për të lidhje të parablendi. Situata në traktin kryesor është e mirë, nuk ka trafik drejt Qendrës. Kemi një unazë sipër më me fluks të rënduar rruga Bardhyl në zbritje drejt Ferizajës dhe drejt bulevardit Xan Dardh, në momentin e kaluar shumë rruga Dipes, rruga Xhatasin, bulevardet pjesa tek Tirana e re dhe të dy pjesa unazës poshtme mm. para pranë shkollës Vasil Çanda nuk kanë trafik, Muhamet Xhelesha është i lirë, tek Tirana e re vetëm rruga Sami Frashëri duket me një fluks të lehtë pranuar drejtorisë policisë dhe, policis, dhe muslimshëri në ngjitje, duke filluar nga Altelekomi me pak fluks drejt bulevardit Shërmetkomës drejt Ministrisë së Rendit. Ja, është problematik. Më vjen mirë të dilim me roli. Er pamshim. Okej. Mirë, mund të mund të bëjmë një mund të bëmi një pyetje, bëjmë një pyetje për njerëzit që janë duke ndëgjuar. Ëm. Të uh -huh. uh, fjerësh gjëja që u trem më shumë. Gjaj që keni më frikë. Nuk duhet atë për kuvizoj fare, mund të jetë çdo gjë. Send under concepts anx Ken, nuk e di. <gjohetilo> një kafshë, domethënë. Çfarë është gjëja që ju tremb më shumë? Tani thonin me këtë <gjohetilo> apo në kryet listës. Nga frika më nda është vdekja, kjo, <gjohetilo> e frika apo. Ja që sais, a ke ohnë çadër ku futën praktikisht gjithë njerëzit? Ësht pak. Ë, e flasin për gjëra pak më. Ta lëso në të padanë. Pak pa më mundan. Patjetër, Lili. Un kam frikë nga ligësia e njerëzve. Nga ligësia e njerëzve. Si si kjo ieri duket si një, ky duket si një qendrim më shumë sesa një frikë. Jo, është frikë. Realisht njerëzit janë të ligjshëm. Duket si jo, një jo. postulat ë uh, mos i kesh kuptoni gjërat sepse unë nuk thashë se të gjithë njerëzit të janë ty. të ligj dhe unë i kam gjithë njerëzit, çdo gjë tjetër do të duket po të lutem. Atëre, ta vazhdoj atë që po po thoja. Uh -huh. uh, nuk thon se janë të gjithë njerëzit e ligj dhe të gjithë njerëzit unë kanë frikë. Por thashë diçka tjetër që unë personalisht kam frikë nga ligësia e njerëzve. Jo të gjithë njerëzve, por atyre që e kanë, se jo të, të gjithë kanë, djeri, një rast konkret. Çfarë, çfarë është ajo që më bën lap. mua Kani të kem frikë? Nuk e bën për emra, nuk e bën për emra. Çfarë është ajo që më bën të kem frikë është ë është e paparashikueshme, kur një njerëz ka ligësi brenda, nuk e parashikon dot se çfarë do të sjellë, apo se çfarë mund të bëjë. Duket deri sigurisht është e bazuar në përvojë. Po, vasi mëën drejtën. Po, absolutisht. Po. Se un person edhe un e. Nuk ulur, e, e, shpi, njerës, po <laughs> riulur. Edhe vjen deri me njerëz. Po, thjesht e shpjegoj me paraqitje. Un e kuptoj që njerëzit janë të liqsh, <clears throat> po nuk është se mendoj për liqsin e njerëzve. Po, nga ka... si... nga ata që ti nuk i parashikon dot edhe kur e di që mund të të bëjë diçka të keqe, nuk e parashikon dot se deri ku shkon. Se ke për tritolin apo se ke për tritolin. Po, edhe tritoli mund të jetë pjesë e kësaj. E kuptoj. Sepse sepse mëçi pa marr shkas nga ajo që ti thua, liqësia e njerëzve, ja një gjë që është kjo tritoni se është të mamë si likësia njerëzve Tjeti pa, që është, është asy është një loj likësie edhe kjo Pa më Po ti nuk e di nëse likësin do të ta vënd ty posh makines Abo do të ta vënd Tjetërës Deku tjetërë Ti të me ndonim që unë s'kam bërë në iqeja Këpëtom se do më vënd mua likësi posh makines E e si një qetë Po ti se di që <coughs> likësia është likësi Është edhe tjetra edhe edhe po ja vën tjetrin. Ç'është qasja jote? Ç'ke frikë nga ligjistë janë në përgjithësi? Se kush e di. Po pra, edhe nëse ja vën tjetrit, do jesh ti ai që do kalosh tek makina ose ndërtesa apo diet dikush tjetër. Që sji prap. Frik ka territor. Nuk marrën këtu ligjistë. Kjo është aty. Jo vetëm Po po janë këto para zgjidhjet e hakmarëve, po duhet duhet të jenë këto këto simetritol. Duhet të jenë këta rivalët e Është bërë tritoli sikur po shkon blesh bukë në dyqan. Si fishek xharëm duhet më. Po po, ishte këtu, ishte këtu Julian Sinana nga Iran, tashi tash këto është duhet të jetë firma rivale që tani mund të jetë jo monopol, po po them ka ikur një nga konkurentët edhe këta janë duke marrë gjithë punën tash. Ëh. Pjesa nuk kenë vës. Po thua ti. Jo, e kanë fjalën në në tregun e atë, se ti do për shkak të tetësh di kënër. Normalisht duhet Ta haposh një numër telefonik, ta haposh një, një faqe në internet, gjithsesi kush ofron shërbimin e hedhjes në erë. Uhm. -huh. Duhet të kesh një treg për këtë? Po duhet të kesh normalisht. Normalisht, ato mund ndodhin bërit, mos bëj sikur. Po kështu, do të kesh një, një, sekund... një faqe. Ashtu, mund të kemi një faqe internet. Dohet edhe mua për këtë. Unë do të them që që nëse Julian Sinanaj dhe banda e tij ishte një nga firmat më me reputacion në treg, largimi i tyre të paktën i përkohshëm ka bërë që firmat e tjera të të kenë aktivitet më të shtuar, po them ekonomik, xhiro. Ja solito kuma. Fatura pune. me TVSH. E kupton ta ta ta ta tu pri fatura. T -t. Se shikon tash ky kishe futur ky ky e djeshmia, ishte ky kishe më shumë eksploziv atje se mund duaj për të hedhë një pallat, e kupton? ë Ky ish që gjendur në vol. Në dorë. Ky ish që gjendur. Sot sa do morë vesh. Ky isen në oran 500 gram tritorje. 17 17 e kusur mbra mbas ditës domoshta. Po, ku kishin hedhur bashkin? Në 40 vjeçar. Jo, para bashkisë ndodhej makina. Ndodhej para bashkisë, po. Hakmariën, thon Gazeta Kosov. 500 gram tritorje. Po 500 gram tritorje, 500 gram tritorje për një makinë është, është kam pëshimën un më shumë tritor se ç'nevojitet për. Se ai do se ç'që do thotë çfarë, që ai që vës se ka i dent, ndoshta edhe do të sigurohet. Më shumë nga që është jetit e kjo Donde që mështë në gjurë farë nga makina Apo mështë mbede i shenë Dhe që të bëjnë i domë të vogël vërda Apo është të reguës i nivellit akmarje Ka që shumë e ureja unë Sa që Po mund të jetet e kjo Sa më shumë tritolj A, A shumë shumë shpa, ure, shumë, ja. shumë shumë e frikshshme ashtu. Elë më kaq këtu? Elë. Nëse është ju premtojmë që nuk do të flasim më për atë, megjithatë nëse jeni të interesuar në çdo gazet, do sjellim më shumë për uh, Tritolin. Meanwhile dance tani, slow and dance. Për Migenën, e përshëndesim.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 side Themi edhe njërë në klumin e mqesit Mi që dashi u përshëndesi me dhe jurojmë një ditë fantastikë Shë premte, sot është është dita e fundit e një jave pune Për disa për nështë partën Po, edhe muaj Maron shkurti, i gu dhe shkurti Edhe, teknikish filon edhe Mer edhe Tingullin e pramverës Thua Mars Jemi, pram, Jemi pram, pram, në pram-pramverës Jemi në pram-pramverës Gjithë që edhe bukuran Mars në dodi në Shqipri Jemi gati? gatje për uh, për ta dëgjuar edhe një herë tani më deri në fund tekstin uh, e Kongs. Miqdan Joe e kam bërë herë të këtë lojë sot sepse i dedikohemi muzikës, ju zgjidhni muzikën klubin e Manchesterit. Gjithashtu mund të bëni pjesë e shortit për të shkuar në Berat, një çift do ta çon në Berat. Duhet të shkruani në 0692070222 dua Berat dhe emrin tuaj vetëm kaq. Dua Berat, emrin tuaj, dërgojeni atë, bëjni pjesë e shortit. Ejeri do të zgjedh njërin nga emrat rastësisht. Në fund dhe çifti do të shkojnë berat në Hotelin Castle Park, do të kalojnë një fundjavë romantike e gjithë e paguar, është shumë çejf. Cila është kjo këngë? Tani besoj në mrekullit. Në këtë natë me tequila, boom, boom. Yeah, just sexy, diçka sexy thing. Tashmë ti kam ngulur syt dhe tani e di veti që duhet të kesh një kaos brenda vetes. Që bën të lulëzojë një yll që valëzon. Ferri është parajs brenda teje. Hana është diell. Shisasin rriçon. Baby. Na taka mar zjarr. Jem i flak në qiell. Lampa në errësir. What you say? Valzo. Valzo Brune. Nën këtë hënë të plot, nën dritën e hënës, nën dritën e hënës, i epi çika, i epi loka. Se diçka sonte të, të prekërka. E kam zemrën Floridadish, zemrën shentori, për kaq pak e meritoj të tërën. Për cilën këngë bëhet fjalë dërgoni mesazhet në 069207222 pa harruar të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë. Nuk mund të jeta që vështirë. Tani është akoma më e thjeshtë. Shkojmë tek Lord tani me Royals, miq dashur, kur të kthehemi do të bëjmë diçka tjetër, do ua ti kujtoj që ky program mund të shoqet nga Vodafone The Air One. I've never seen a diamond in the flesh.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 trajum lord Lula. me royals oras në 7:56 minuta jeni me klubin e mëqjesit në klab e them 104 dhe në ekranin e klaptovezdemi gati për anagrama urrit lord në 17 më 17 anagrama në klubin e mëqjesit a vere oh, yeah, anagrama e yeah. ditës sot me në klubin e mëqjesit një shtanshur është shëndash këjg duhet të thotë kështa <laughs> po shëndash këjg Kujdes, shëndash kë gjëk Sa e komplikuar 0-6-19-27-12-22 Dërgërën mesajet uaj e përdojnë Shëndash kë, kë gjëk Duhet të rivendohës një të gërma në mënyrë që fjallat marrë kuptim I shëndashur në këtejmë basfak me më shumë Kjubin e mqesit tani është Hindi Zahra Shëndash kë gjëk Kujdes That's how it's got to be ch yeah. I'm tired of your truffling, yeah You play me for a fool, thinking I'm I don't know what you do, no, I don't know 'cause you know why you got to stand up you got to stand up you got to stand up Mëngjesi me Dreamer nga Ozi Osborn sot në klubin e mëngjesit. Ora është 8:08 minuta në këtë moment. Jeni me Blending, me Jerin, me Tinin, me, me Olden dhe me, me Lorin. Çdo mëngjes me juve sot është e prandë muzikën e zgjidhni ju, prandaj mund të vini edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com/aksionklubimngjesit, çon se kanë shumë kërkesa muzikore këtu. Tanimë ne do i vendosim njërin pas tjetrit, bashkë Martinin ato në rradh për të luajtur. Miq dashur, kështu që, që mund vionin na shkruani gjithashtu edhe në Kemi një, në... një artistes ju lutem. Po. Na thon ritëm ose ta ritëm sa na vut në gjum. Ritëm ose ta ritëm se na vut në... Në 6 në dysh i thot duam ritëm. Duan ritëm. Vështirë. Mba <coughs> mirë. E... Ne do zikore, që që të bleso kërkesat muzikore, mos kemë rak. Mos kemë rak. Janë të tëra pranë. E le themi që muzika është super. Është super, po, është e mirë. Kur është e mirë, është e mirë. Kur është e ditën dëgjoj se tash shoqëri. Ej, disa njerëz po na shkruajnë edhe në lidhje me këtë frikën e madhe, ëh, që kanë ëh fobi të tjera, de cila gjë nga e cila keni më frikë është një pyje që kemi bërë sot mëngjes, nga maja thikës e Thikës na ka shkruar dikush këtu në faqen e Facebook-ut mm -hmm. e Hilda, thotë kam frikë të më drejtojnë frikë uh, Thikën. A frikë është ajo hija? <laughs> ta besoj. Ëm um, por që mund të ishte. Olta. Fal, oh, Altini, Altini për shkak nga Tirana mm -hmm. ka frikë nga lartësia, ka parse, fobi lartsin. Pse po më thoshe që? Është Altini ynë. Un kam fobi nga gjarpr për, për shembull. Po bashkë një gjarë për Zërë se pashtë deke Edi ka njërë që si kanë shumë fobi gjarë për Gjarë për ishë nga to gjerat Po kandrat e vogle për shumë Ka njërë që kanë shumë, shumë <gjilip>. fobi nga meri mangat Nga insektet e ndryshme Thonë që ajo është ngullur Në kodin ton genetik Nga një prehistorie Kaluar e lasht e jona Kur kandrat Ose gjerat në gjashme me to Kanë qënë tom va, et fuks me et rrezikshme shumë si giganta. Po, edhe ajo lloj frika është një gjë e trashëguar, thon. Kam dëgjuar. Po mund tjetë edhe vërtet. Par diçka, ka qenë një nga këto programet shkencore, ke mm -hmm. brok, po, ka parasysh, që tregojnë për ksoj gjërash. Po ka njerëz që kanë fobie edhe nga macet. Në vërtet? Dhe vajsa mbajmëntun Napoleon Bonaparte ishte njëri prej tyre. Po kishte frikë, po. Napoleon i kishte fobi macet. Jan Napoleon Bonaparte dhe ai sa ai se merit. Kërbënde prrrr Prrrr <laughs> Žëzefina Skria <laughs> i Oke, okay, kemi edhe një anagram Iqtashur nga ka shuajtër shumë Për gjitë gjenë e mundësme të një anagrama Shëndash kë gjëk Shëndash kë gjëk është anagrama Dukat Shina, si Anagram si, që të hejsh trurim Telenovella më eret turke në një televizion <laughs> Duhetë të thënë që nuk është këngdashje Pas si është gjë Dhe nuk më ndahet në g dhe j Nuk më ndahet në g d Po është një entitet më vete nga gëja dhe jëja Gjithashtu ka 3 o dhe 2 shëvë që e bunë pak më të vështirë Shëndash kë gjëk, son'te. <laughs> sonte Në qa ore, në qa ore Një seri ere e shëndash kë gjëk Dramaturke që ka përfshish shqifrin Shëndash kë gjëk 0, 6, 7, 9, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Shinda shkëjgjë. Kujdes. A do të ndihmoj shumë tani? Shumë shumë shumë shumë shumë. Ëh. Është një figurë. Po po po. A mund të them kaç? Është një figurë. Kaloj me kaç? Figurë. Është një figurë. Le ta lëm këtu. Mendoj se ka dhënë gjënda. Është një figurë. Pika pika pika. Kujdes. Ndërkohë, për sa i përket frikrave, sa më morën vesh, çidori ka frik nga fama. Nga fama. Po, vetë ti ka ka ka dhenë një lojë emri kjo. Kjo dhe e fobija Fama fobija Pa, pa, fa... fama fobija Paparazofobia <laughs> Këndo është ta Letë qikojmë tani se qëfar kemi në uh, fjallën e censuruar për ditë nësot në në në klubin e mqesit Miqta është është loja me Altin Sula, njevi Edhe ti e i famëshëm, Altin pa. Po, në no. në l -u? L -u? <laughs> ni, e jo, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Un gjithmonë kam e kam vlerësuar personalitetin e Erionit si si individ. Kam vlerësuar gjithmonë tek ai në radhë pas si njerëj. Një sekondësh. Kush flet më aravëshun? Alban Skënderaj. Albani po flet për për Erion Veliaj. Oh. oh, oh. Për një moment mendova se si ishte Erioni, duhet të fol për Erionin. Pasi ata Erioni është aty, është një tendë tret për vendin e vetë, është pa kusht si Ö, Po ka, çada njerëzçi si e bën. Edi çë e bëjnë, edhe no. e urregur <gjë> <gjë> e bëjnë. Edhe djalë një herë. Ta thot blendi ty. Imagjino at bicia. Shketi, është blendi këtu. Pyt blendin. Po, në vetën e tretë për vetën? Jo. Ëm, um, okay, është Alban Skënderaj, do të fal për Erion Belin. Dgjojeni edhe një herë miqdashur se çfarë ka thënë, nëse jeni fjalën, keni për të fituar një dhuratë nga grupi i mëqyesit, dërgojeni në 069 20 70 222 për të bërë pjesë lojës e dgjojm këngëtarin Alban Skënderaj. Un gjithmonë kam vlerësuar personalitetin e kërë, Erionit si si individ. Personalitetin dhe pipin e erionit si individ pip është fjala që mungon. Kjo gjë ata nuk është shumë e vështirë. Sinil. Po ata ja, 16 nuk është e vështirë. Me çfarë fillon ismi? Jo, mos filloni tash me çfarë fillon sa më. Le të thot letë të thot. Un po mendoja një fjalë që fillon me k. Oh. E saktë. Shikom. Po çë di. Ti thashë se fillonin nga ishve? E, e a të dhe pipin e rion E ka vetë faj Këtë e mësëpan kërëbën e mëqezit Me të shërta njështë Metrëgime, bella Vje për kërësin e shpëtimit Shpëtimit që e kërkon, okej okay. mm. Dhe ne vjojmë programin Sot dhe sheprem të mishdashur do të qëmë një qift në Berat Mosaroni që nëse shkroni duha Berat Dhe dërgoni në numërin të të telefonit 069 207 22 069 207 22 Një qift njëri brejush A i që do të ketë fatin të të rriqet kurierit të të req njëri nga emrat Do të, të shkoj në Berat në një fundjavë romantike të paguar është një dhurat nga ne për ju Um, në Nottingham Castle Park aty, për të kaluar një fundjavë larg të përditshmës. Larg të përditshmës në Tiranë. Kaç? Tu Aberat 069 2070222. Mos harroni të shkruani edhe emrin tuaj dhe u kry. Kjo është. Do të vjen programi tani me një histori nga Jeri këtu. Faktikisht, kanë bërë një studim që është kryer në Britaninë e Madhe Blendi ku janë përfshirë 2500 persona të moshës së ndryshme. Do të kaloj para panelit ton, Jaguar panel, <laughs> një sjellje i panelit me tre veda anësini, ora e dëlorit që do të shikojmë nëse kjo histori vlen. Okej, jemi. Atyre, në këtë uh, sondazh kanë marr pjesë 2500 persona të moshave të ndryshme dhe janë pyetur në lidhje me aktivitetin që bëjnë përpara se të flenë gjum. Pra, uh, nëse përpara se të flenë, përpara se të flenë çfarë bëjnë? Shohin televizor, lexojnë një libër, lexojnë një revistë, mm. janë para kompjuterit apo me telefon në dorë për të kontrolluar Facebook-un dhe gjëra të kësaj forme. Dhe është par, sipas të gjithë rezultati që 3 e 4 ta e këtyre njerëzve që kanë marr pjesë në sondazh, përpara se të flinin ishin që të kohës në Facebook, pra rrëth 70% e njerëzve që kanë marë piesë në sondaj, kanë deklaruar që për para se të flinin gjumë, që ndronin rrëth më shumë se 30 minuta për para internetit, duke lundruar në Facebook ose në Twitter. Okay, pas e flinjë shumë. Pas që e flinjë shumë. E, e, pra, e gjithë kjo bëhet për të gjithë atë njerëzit që jam larguar nga ajo që ne dikur ishë më thuar që për para se të flinjë në paktë në të lidzonim disa o faqe e në një, një liber, tashmë të gjithë njerëzit e kanë haruar të lëdesit të njerë. 70%? 70% për? 1.5%. Dhe të gjithë kanë dekleruar që rrinë në Facebook Dhe hargjojnë një pjesë të mirë të kohës për para se të flenë në Facebook A i 30% to, që që ngellet është i voglë për të është... në 10% logaritët që s'kanë liber fare Ose shënë, në 30% janë ata persona që shohen televizor Dhe shumë pak për i tyre që, ledzojn uh, që ledzojnë liber Dhe kanë dekleruar ata që ledzojnë libera Minimum i ishte që ledzojnë tre faqe gjatë mbromjes Dhe maksimum i ishte 10 Që prapë është gëtë lexosh 3 ose 10 faqe për të një përkatës të situatës. Jo, kjo ka sjell shiccimet te këta njerëz që janë marrë me sondazhin për vetëm arsyese uh, vazdojnë me studimet mm. dhe thonë që asnjëherë nuk duhet që të rish gjat në internet përpara se të flesh gjumë. Duhet njërës, pak të bësh të paktën 2 orë pushim dhe pastaj të kesh një gjumë të thellë. Ai mund të shtrirë me në krevatësh prapse prapë. Jo, është ideja për një gjumë sa më të qetë dhe më të gjatë. E di, unë jam shumë dakord me ty. Dhe vet nuk e bëj. Me të ndrejnë se flenë në divan, përsa e shko është të riem. E mundon. E se gjumë një. Por, uh, nejse, që shumë para gjumit fle. <laughs> um, shëndash kë gjëk, ishtë anagrama e ditë të sotme, me ishtë dashur do të thot, gjashtë të këndësh, gjashtë të këndësh, një figur, si shëtash, një figur mm. geometrike. Që me zje ka në gjithur në fakt. Gjashtë të këndësh, ku s'e ka gjetur ata. Shëndash kë gjëk. E ka gjetur Zana dhe fiton një orë nga primi muajçi. Bravo Zana. Zana, bravo, bravo Zana. Ishte me të gjithë. Shëndash kë gjëk. Por gjek. po të vrisë mendin e gjej. Tani uh, anagramat i doni të vështira apo doni të lehta? Të vështira. Pra të vështira, apo? Pra <laughs> jo, vetëm të parën duam të vështir, pastaj të tjerat ja, dojmë ja. të lehta. Ja me ja. Doa të flasim për Air One një moment këtu, është Smart Carrier i Alitalia, mënisht ashtu një shoqëri e re dinamike që çon në Itali me çmime tepër të, të lebertisme, duke nisur nga 49 euro. Imagjino 49 euro, një shërbim i përshtatshëm dhe transparent. Kto karakteristika bëjnë të mundur që Air One të dallohet në skenën ndërkombëtare si një shoqëri moderne që plotëson nevojat si të atyre që kujdesen për shpenzimet ashtu edhe për ata që kërkojnë rehatin në udhëtim, kështu që Zini Air 1. Zini Air 1. Fantastica. Mirë okay. dhe mirë. Mirë dhe mirë. Ndërsa kënga për cilën tekstin oh, e teksti këngës duhet duhet zbuluar uh, tani. Tani besoj në mrekullit në këtë natë me tequila e bum bum. You just sexy diçka, sexy thing. Ah, eh? po. Oh. Ti kam ngulur syt. Si është të... baila Molina nga Zukeropa. Ti je di. Saks. Ku se ka jetur Ariola 704 bë, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ariola. Bom <laughs> po, para se ta dëgjojm këngën nga Zukero, dua që t'i themi edhe fjalës censuruar uh, për sot. Është këngëtarja Alban Skënderaja duke folur për ministrin e Mirëqenies Sociale Zotin Erjon Veliaj. Uh, Ata janë miq uh, prej uh, prej kohësh dhe mm. Albania është duke folur për çfarë ai vlerëson tek Erjoni. Altini ka fshirë një fjalë atje, o ieri këtu Pasu një tentativ, ka gjetur që fjale e fshirë, fillon me kë. Por nuk është karakteri. Nuk është karakteri. Si që kanë thënë shumë për njëse. Jo, fillon ja. me kë, por nuk është karakteri. Kujtës. Unë gjithmonë e kam besuar si, si personalitetin dhe kë e e rionit si individ. Personalitetin dhe kë e rionit si individ. Individ. Do o normalisht do, të mendoj personalitetin dhe karakterin e heronit si individ, po logjike. Jo, jo nuk yes. është ashtu. Do japim një ndim të vogël, Albani ja ka thënë në sy e heronit këtu. Do me heronin ka qenë prezencë. Po, ka qenë. Unë okay, e përbritëm, do okay. të thënë. Nuk është se po fliste të... Kjo është ndihma. Është një dëshmi. S'po e thon të një... pas kravë domosdoshmë. Ja. Okej. Mirë. Në rregull. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa nguar të shkruani demrin për të qenë fitues. Kjo është bail nga Zugero në këtë moment, ora është 8:27 minuta. Nëmës, Ju jeni me klubin e mëngjesit, valet e klube femne 104. Mirë, mëngjesi që zgjidhet ditë mbar, të mbarë, miq dashur këto premte, yeah. është e fundit e muajit të shkurt. Merci d'avance. Dret e një minut arë këtëto mëndet e këtë kljubi mqesit Mishë të këni ardhur është uh, koa të një mishëdashur për një tjetër uh, histori kjo... Për një tjetër sfit oh, Një tjetër sfit, një sekund uh, Kjo histori vjen nga... nga tresa që mund në dovin Në shumë po që t'i qme Po t'i qëtë, si tomos po t'i lezoj shtitul në në kësaj Mami i bje me shpull gocës Babaj vdes kur bin policia Shmai? Wow, wow, wow. wow kando në Arizona wow, etmeshme. Në në Arizona është një çift atje, Luis dhe Ner Rodriguez. Mm -hmm. Sa kanë Ner është gruaja, Luisi është burri. Edhe kishin shkuar në kinema këta bash me vajzën e tyre 19 vjeçare, të tre si mami, babi dhe goca. Mm -hmm. Edhe çfarë ka ndodhur atje është shumë e çuditshme, me gjithatë edhe, edhe tragjike, më shkak se babai në fund Luisi ka humbur jetën në çfarë ka ndodhur. Me sa duket Ja qosh që na prisin që filmi të fillonte dhe Ta, po aha. hanin nachos të tyre në kinema. Mami dhe Gonza fillojnë edhe një debat i vogël aty. Kanë një debat me njëri tjetrin, Ta, me njëra tjetrën. Dhe në një moment mami nga ja fut një shpul Gonza, po i thot ti moj moj, ha? Veniset në këmbë, aniset në këmbë këmb, drejt makinës un po i i tha, po i kin në shpit, e kishin imaginën me... për lansa, nuk merre më me, me, me ti moj bajg. Tip, domë ndonjëshum, fjala e censuruar. Po gjithsesi, ë uh, burri nisi mbasajm me vrap. Për të nisi me vrap për të ndjekur gruan. Uhum. Edhe çfarë ka ndodhur është një një policë e gjë dy policë, kishin qenë në kinema, për shkak se në kinema kishte pasur disa të dhëhur. Ne këta dy oficerë policie kishin ardhur për për ndihmë me këtë situatë, mm. për të marrë më atë situatë. Oh. Dikush ka vrapuar dhe i ka thënë dëgjoj se ka një sherr familial për jashtë, dhe Policët kanë shkuar për jashtë për të marrë se çfarë ndodhte me këtë familje. Gruaja ndërkohë deri. Ku kemi He gruan që është ka ka qeluar me shuplak gocën e vet, ka shkuar drejt makinës, burri që rënë pas gruas, në mënyrë që ta qetësoni atë dhe policia që vjen aty vetëm se për shkak se policia ka dëgjuar që këtu ka një shër familjar, kanë automatikisht menduar që burri po rreguan. Eh? No. Shër familjar këtu po rre atë. Adi këtu t'i kanë të në disotri, adi këtu t'i kanë kapura dhe i ka thënë a qa keni I ka thënë dhe këtu ka shkadashur dhe mëndën ka plasë një shëri madh Se se nuk janë marrë vesh, po buri e ka pasur nervin tëll nga anaj vetë Sepse po mërë e me një, po mëndoj që të thonë dhe gruan e ti Nukoj që i vjen policia dhe i thotë qa ke ti, qa bën ti Shkete i këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dy oficerë të policisë që ishin atje bashkë me tre burra të tjerë që punonin security për për kineman janë hedhur përsipër kthy. Ti burrit? Ti burrit i kanë bërë atë spray me çësha spray që di ek sut thotë pepper spray. E tjera, e tjera, e tjera dhe ka, kanë e lën, kanë lënë ai u kanë vetur në dorë. I ka pushuar zemrën. Ja, ja. I ka pushuar zemrën kur e kanë shtrirë atje poshtë. Kjo është gjithë historia. Po mundoj të thonë të gruan që i kisheran në uh, bazës me shpumë. Ja, ja, ja. E kash. Mirë, kështu. Kemë Eldin. Okej, kemi Eldin. Kemë Eldin. Çtysë situatën. Kjo është një situatë <laughs> tragjike që u b këtu në klubin e mëqesit. Përshëndetje Eldin. Hello. Hello. Natyror pa aksion gjendet në trafik. Po jeri në vim të lidhjes par, situata janë shumë mirë për trafikun, traksin kryesor me të njëjtën rritën pa trafik drejt qendrës. Mm -hmm. Unazë sipër rrugës Bardhyl drejt qendrës, vetëm me rrugën e Dibrit me trafik. Rruga Feridjae Gojata si Boulevard Xhandark, Boulevard Zogu parë, gjithë boulevardet nuk kanë trafik. Në Tiranë e re ka vetëm nëngjiti pak Boulevardit Bërimsulit. Nga ura pranë shkollës Vasil Candër ka trafik deri te ura e drejtorisë policisë. Krahu paralel në Sbrite, nga Savart ka trafik normal deri te ura më shkollës Vasil Candër. Muhamet Gjolleza ka fluks të rënduar por jepet përpara si gjithmonë nga kryqëzimi sinjëtojor para Triqet. Mm -hmm. Më shumë masa që vjen nga shkolla para nga Suleman Delvina, sami frazhimi fluksi i lehtë. Të tjerë tek pjesa tek Abdyl Frashi nuk ka trafik të dy krahë, nuk ai bremurgova shtjet, rruga Elbasanit si është përmendë akt kryesorja shumë mira drejt qendës nuk ka ndrafik. Besoj që mbas orës 12, besoj në prag fundjavë blen mund të ketë trafik në daljet të Tiranës vetëm në akt kryesore. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Biance bashkë me JC vin me Drinking Love dhe kjo është kërkesë muzikore sonë më i dashur. Ju kërkoni muzikën në klubin e mëngjesit ne luajm, është e prëmtte. Muzikën e zgjidhni ju në 069 2070 222. do you and I look could get it to me i've been thinking i've been thinking what can it came my fingers off the baby i want you nana what can it came my fingers off the baby i want you nana sugar on ice sugar on ice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 ake callin' river boy i'm tryna get see my brain right i'm on the proniac against the wine do we shit sweat it out like washwreck he went out boy i'm trakin i'm tangin i on the mic to my boy toist and i feel the turbo halfway then ride it with my surfboard. surfboard surfboard surfboard grainin' on that wood grainin' grainin' on that wood i'm swervin' on it swervin' swervin' on it big body be servin' all this swurk surfin' all and it's good good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 say some myself if i do say some myself if i do say some myself hold up stumbled all in a house turn back off all of that mouth that you had all in a car talking about you the baddest bitch dust up tell my uvi reppin that turn i want to see all the shit that i heard no i slink clink eastwood hope you can't handle this curve huh for playing up for yeah put up my war horse slink pennies right to the slide i ain't got time to take jaws up on sight catch your job mike beat the box Dhe jeni me klubin e mëgjesi në klab e fem Njën se Dhe në ekranin e klab të vës yeah. Kardu momenti për altinjen me lajme të skic Përpjekje të pamjaftuashme për të ndaluar fëmijën të haj një bishë cigari Ndërsa priste autobusin urban të linjes kombinat ki në studio në zonën e 21 djetorit Alket Klapia ishte dëshmitari skenës ku dy veçari Benito Memushi Kapi një bishë cigari e nga trëtuari dhe e futi në goj Mos se fut në goj se Ishte gjithë shka që Alket Klapia I tha dy vitësarit me mushin Ndërko që e ma e foshnjës Ishte angazhuar me një biset 2 metra më larkë Po nuk hajtë mor Përpike a qydetare Alket Klapis Me gjithë se sinqert ishte te për e doba dhe pa mjaftueshme Do të kisha bërë më shumë nëse do të kisha qenë Ndë një të sopë gjami ose të nej që i e tërgon Klapia o, Mano funk kanë gjetur fjalën e censuruar. Oh, vërtet? Luftëtari thot karizmën. Dhe? Ësakt. Bravo. Fitoni kupon tek palestra Rock Tirana. E dëgjoj. Unë kam vlerësuar personalitetin dhe karizmin e heronit si si individ. Ësakt, pra. Bravo, bravo. Bravo, sepse ai në radhë parë si njerëz. Bravo mi goca. Bravo luftëtarit në fakt që ja ka gjetur. Të lumë luftëtar. Tani, unë bleni për shikoj që ti ke shruajtur dhe një anagram tjetër? Apo? Kam shruajtur një anagram tjetër, duhet i kërkëm një anagram tjetër, duhet i kërkëm një pjesë të më zonjë zvera, por gjitha të tjilë që kanë marrë pjesë anagrama, se jo, zonjë kanë për një kapim anagrama. Zonjë zvera thot të të qka tjetër, në fakt. Qfar thot? M thot që duhet i uroj, dhe më thënë, përshëndetit gjithve thot ajo, ju uroj një ditë bukur, Ajo pret të bëhet teze. Në çështë mbani mend, Vera ka marrë pjesë te kënga e ditës para cakosh, pa, është nga Fieri dhe ajo e përshëndeti motrën Live. Po po po. Të përshëndesim pa, pa, pa. edhe ne. Kjo që lindje të mbar. Dhe me jetë të mirë. Kështu që do bëjmë një anagram tjetër sepse duhet pasur një thënatja mm. ishte shëndash kë gjet, duhet ishte kë gjet, jo kë gjet. Pezë 6 ta bëmë këtë kur. Përse nga adresa ime? Ah, pezë 6 e ka bërë, okay. Xuxho, xuxho, megjithatë kush fitoi? do tazana do ta do ta gjeti patjetër nuk kam bërë një tjetër anagrama në klubin e mëngjesit unicu simple po ku i jekë këto fjalë unicu dhubre. unicu simple ah shpaksi unik unike unicu unicu, unicu simple për ata që janë american folos Unique simple. <laughs> unique you simple. Unique simple. Unicu simple. Cuides. U N I C U S I M P L E. Ojojoj. Simple. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin. Do i vendosni do gërmën për të bërë një fjalë, është një fjalë shqipe. Shqipe. Dhe është një fjalë vetëm? Është një fjalë e vetme për bërë. Janë shumë vështirë. Unicu simple un inicio simple e ka hak ai që që e ka hak ai që e gjen e ka hak një or tjetër po mirë ok në rregull um kisha një histori të vogël këtu që ilustron ndryshimin midis diçka ndodh kur njerzit martohen çfarë ndodh nuk e dini nëse ju e dini apo jo, apo nëse jeni dakord apo jo, por diçka ndodh kur njerzit martohen nuk e disnjëse diçka ndodh nuk e dimë çfarë ndodh Ne me mund të shikojmë betëm simptomat asaj që ndodh Po që ndodh, se ne të dujemi të martua përshëmu, shik... që nga ndodh, <coughs> që nga ndodh Se qëfar nga ndodh, <coughs> nuk e di, se qëfar nga ndodh është... Adiot. Ale hatojmë i ndoshta, se temi e klurim të shiu martua, me greba rësysh, të shi... Si kur flemë shi... më ndjen thumati Po, e flemë më ndjen edhe, op... Në fakt ata. Ne mbijem në fillojmë un burra të bombard bombard gradë. Ata qetëllën shëntosh atrash. E kuptoj me gjithë gjërat e tjera këtu nuk kanë atë ai zjarri. Ai zjarri delën veten pas dore. Po as nuk juen as të prien. Gjatë shërdës. Po pse? Po asun se ti psen pra. Ha pra. Ata kanë shpërndiskanë. Shqironi se çfarë? Tre vajza, njëra nga këto është e dashuruar. Tetra është e fejuar dhe e treta mm -hmm. vetëm e treta është, është në fakt e martuar. martuar, e ka bërë atë hapin e madh, pothuajse ku mm -hmm. diçka ndodh. Mm -hmm. Sepse ëm um, e para ishin ishin bashkë thonë në një në një bar, popini nga një Gotver. Ëhë. Mm -hmm. Ende fletë e para vajza e dashurojë thot i vajta të dashurit në zyrë, tha, nga fundi i ditës dje, ishte ora pothuajse 5. E kishin rreth 16, tha, ndovla atje. Ne posh pas 16. Kisha vetëm që të veshe lëkure oh. E nga përësysh nga këto hot oh lingerie oh. që unë uh -huh. Edhe a i tha Më mori i tha më kram me një herë aty Më byllit derën me qels Dhe bëm dashurin në zyrë Tha sepse nuk uh. më duron dhe do të oh. U tensionua Me një herë u tensionua uh. Po situata Dhe Ti e thon që ishte e fejuara, ta, e ditë që farë, i tha, e di çfarë më ndodhi pothuajse e njëta gjë. Adhe, mbas ditën bleva një shishe ver rrugës, ta, mm -hmm. po kisha veshur edhe unim pantollat të mëna, më thanë veposh pantos kisha komplet këto lanxhore seksi edhe unta çizma lëkure deri këtu te kofshët lart edhe sa lidh se kuj diun se çfarë nga këto. Edhe mm -hmm. ai tha, "Desmuxeo, skuva të apartamentit aty, ta gjithë natën kemi bër dashurinë." Mm -hmm. Wow. Të tha, një pojtë dhe gjotë e martuar Po e martuar e ta Unë kam një historisë shumë të gjashme Vajta ta mbleva Ta se e parë Ta një komplet Adhe kë ishte lëkur mm -hmm. Komplet seksi nga këto Ta me Ta, ta ka ta të zezan Të gjanta Larta. Të hola mm. Qizme në ta në shu Ta me lidhse në lëkure Kisha këto Që që që me këto të kofshët Jeli që i mbajnë do si tirande këtu më së shajntë këto që lidhin lidhin nga nga çizme tek mbathit kanë emër ato yeri kanë emër ato tani ai kishte edhe ato ato lëkure kishte një oh sipas oh, oh, kartier kartier se çuan këto kshu kishte një korsen lëkure etj dhe than në fund fare than kishte vënë edhe një maskë nga këto veneciane ta e vetë intrigosa erdhi ai tha unë i tore përpara e shtatak i hapa derën Një tower frigorifer në të marr një birrë thau ul atë në divan Champions League edhe më tha Batman çka ke bërë për tag? <laughs> All oh, baba. Batman. Vishë se do të ersh. Çka ke bërë për tag? <përdarik. laughs> 8.50 dhe 5 minuta Jeni me kjubile më gjesi Në klap FM 1.100.4 dhe në ekranin e klap të vës Dua të kujtoj dy gjera Që sot në zikën e zinë dhe ju Në 06-gjitë 9-27-222 Gjithashtu mund të merë një pjesë në shortin ton Dua berat dhe emrin tuaj në të njetin numër Oke, okay, kemi nja në gram ishda shura Në gram është uniquu simple Uniquu simple, që thëm, që simple. Blendit, Ka që luar Uniquu simple është Një fjalë që ushqpëm, është një fjalë e përbër, është vetëm në Shqip, është një, është një, do të ndihmoj pak, është një, është një traditë. Ëh. Uh -huh. Është një profesion artizanal. Artizanal. Oh. Është një profesion artizanal, po, nëse mund të oh, thuaj. Po tani për shkakun mund ta hasim më kruaj për shkakun. Te pazari kruaj po, është vërtet origjinal. Është një traditë shumë e bukur. Shqiptarë dhe kanë sa njerëz që e mbajnë këtë traditë gjatë, edhe gjallë. Ëh. Uh -huh. Unë i qujë simple quan këta njerëz. Uni qiu simple. Kujdes, fjala është shqip. Është një zanat. Është një zanat? 069 Artizanat eh? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej. Okay. Ëh uh, nuk e di nëse kemi kohë për uh, sa njëoimërin, po mund kemi kohë për të bërë një pyetje nga Kuitsi Meseri. Sa njëoimërin do të dohet presat e pak ieri, mbas sa do mjëm. kemi sa njëoimërin. <laughs> Ok. Sop, kuizi më seri do të jetë nga lartësitë qellore, wow. er, lartësitë qellore. Në wow. fakt do flasim për uh, mjedhet fluturuese. Wow. Mjedhet fluturuese, kujdes. Kështu që në karrierat e tyre profesionale, princat William dhe Harry të Anglisë më së dashur u trajnuan si pilotë te këtyre mieteve 0692070222 dërgojë mesazhet tuaja. Princat William dhe Harry të Anglis kan marr trajnim rigoroz si pilot, po jo pilot, do si do, do si pilot do. të këtyre mieteve cilave kthehemi mbas pak më ish dashur ky është klubi i mjesit, mundosur nga Vodafone dhe Air One. ska <laughs> mi që të këni ardur në klubin e mqesit, mi qëta zhjur përshëndesim që të gjithë 9-8 mm, mm, minuta ka në këto mënte, mm, ne jemi klubi i mqesit në Club FM Nga ura 7 dhe 9.10, gjitho dit, sot e premte dhe muziken e zgjithni ju, është pak ndryshe Kemi edhe një të gjuhes e në linqë, është ajo që ka fituar uh, për këngën e ditës Dhe është Ilva Ilva, një mqesi Alo Ilva Oh, oh. O, kemi humur Ilvan Ilva, aty jë? Në ahumë i Ilva. Ah, një më në gjësë? Shkemi? Një më në gjësë? Si nga, jeti? Një në Ilva. Mi një shumë një? Gafet, Ilva. Një në shpi? Ilva ka... ka... On jam në shtëpi. Mm -hmm. Sa po jë zhuarë? Jo, e jam me le linje dhe po flasë pak shu se po flerë bebi Oh, more me shtë ashtë i Aha, shë nga së kredi okay. Ljomë se bebi o tjo po flerë <laughs> Sa një sa për zhurë e di <laughs> A më se ka filluar shë këllmonë, ha? Jo, jo, sa për zhurë i gjumë ah, E ka lindë, e ka lindë, pa E ka lindë, <laughs> pa E ka oh. oh. lindë, pa <laughs> E ka lindë, pa E ka lindë, pa E ka lindë, pa Pasë ka qëmë fixë, dhe Shumë, e të që do t'i japim, uh, Ilves, ku i desolë ta se mos i ebë nëjnë shumë për kacavjerje të e kajor rukë tirana, se vaj? nuk është kuha për kacavjerje. O, për për për për palestër. Ta një ma gjithë e mua për një. Jo, për jam, jo. Po se am ka që kështë e që. Ilva, di që, uh, Olta... Uh, mos e thua e fanë. Ilva fito një orë nga primi moqës në e më bëllim të molë. Bravo, një, bravo, se shkatrove sot. Jo, do e atosha dishkanë, që kur ka lindur Olta Olë ta paraset jetet profesioniste, bërbërë, tjera, tjera, tjera, tjera, është nënë. Nënë. Nënë. E ka ka vëmë vetës të të të të të të. Më po po po njërdove. Po. Shushë, ajde, ju edhimi refrenin. Një, dy, tre. Fjalla në nënë, ku do në botë. Nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë. Onë nukit i këngën. Oke. Qa, Po leti ishtë dhe Il okay. da dojnë burme moustache për shumë është Ilva, Ilva, Ilva. Ilva. Ilva po? Burme moustache po, s'ka problem moustache. Po që problem ka <laughs> Përsa koja nga telefoni nuk ka problem Ja, e kisha fjallin që s'du t'jepje orë Se s'ishtë e nënë <laughs> Po jamë jo, e kisha ndarë mëndin sot Të jepje dhe një orë Ok, në regu Kështë ndarë mëndin Olta Dobim një lojta një mishdashur I shala ndarë në Olta mëndin për një Gjura tjetër, për këtë është loja se sa e njohim Jerin. Oo, oh, edhe për të kamerën, për, për Jerin. Këto po, do të dhe Jerit largohet nga studioni në një farë mënyre duke dëgjuar diçka tjetër në telefonin e saj, në vend se të dëgjojë bisedën tonë, un do të bëj tre pyetje dhe ju duhet të përgjigjeni ashtu siç mendoni se Jeri do të përgjigjet nëse këto pyetje do ta drejtonim Jerit, të cilës do të drejtojmë dy la postime. Pak më vonë, po patjetër, urdhroi ajo është 1. Bë hapi ballin çu drejt ballore, ok. Ah, sjënjëna kapa. Atë ta kapaltini nuk ka përçesi. Altinish mësuar. Po ty çokuot bien nga duart. Ather. Ather. Altinërvolta do të përgjigjeni ashtu siç mendoni se do të përgjigjet deri i pak më vonë. Edhe ju me dëgjues në 069207022 përgjigjuni këtyre pyetjeve ashtu siç mendoni se do të përgjigjet deri i pak më vonë kur t'ia drejtoja asaj. Pyetja e parë është kjo. Nga 1 deri tek 10a, nga 1 deri tek 10a. Sa gallat jet i eri. Wow. Nga njëshi tek 10. Sa gallat jet i eri, do thotë se sa gallat, në thotë se kuptonin si doni atë, e vlerëson jeri veten e saj. Sa cool është si tip kështu. E kupton? Nga njëshi te 10. Mhm. Mm mhm. Mm wow. Okej, okay, pyetja e dytë për jerin do të jetë. Pija alkolike që të de Më rënd Pieri. Pieri. Pija alkolike që të shkakton vdejen më të rëndë që e bën tap Pierin. Po, ku mund disanga... të mbasësh edhe disa nga toruam. E kemi vësur. Toruam thotë ndryshe. Aftsin për të ecur për shemb. Ku duhet të bëj kjo? Okej. Ve pyetja e tretë, bëjmë pak intimëse. Çupa. Por ju duhet të, të përgjigjeni ashtu si do të përgjigjet Pieri për pijen alkolike. Nuk e di se mund të imagjinoni ju ve se e dê Pierin tap. Pyetja e tretë është Jeri, cila e shënonta më e keqe ose më e ulët që ke marr ndonjëherë? Cila shënonta më e ulët mendoni që Jeri ka marr ndonjëherë? Po filloj me mëjn... fjalë po, si për gjimnaz er, si, po. dhe për gjithë vitet e shkollës normalisht. Ai ka marr ndonjëherë dysh apo vetëm katër apo s'ka marr ndonjëherë as katër, ndoshta nuk e di. Vlerësojni juve, mbas fakti që ja bëmë këtë pyetje ieri, tani do dëgjojmë muzikë miq dashur nga Chloe House, çfarë do bëjmë? Nuk dajte mi njerëz që mi vën muzikë, do bëjmë sikur vazhdon emisioni. Okej, okej, kështu që ta lëm, ta lëm mirin kështu të vazhdoi të rri me kufjet e saj. Ja. Okej, okay, kthehemi mbas fakti, jo mbai, ieri, mbai, ashtu, vazhdom. Kemi edhe pak ieri, pa, edhe pak. Vazdo muzika, tash ne e bëjmë kot. <laughs> Drink, say hello We're gonna go home together We really should know it better But fuck your nose know. Do you fuck your nose strings and your head? been have a laugh wake up and have a with Bundie and the crew on the morning show on Club FM and Club TV Ora janë 9:19 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në valet e klubeve Fem në 104. Mish është programi i përditshëm këtu në këto vall dhe sot ju e zgjidhni muzikën duke kërkuar në 0692070222. Këngët që dëshironi gjoni sot mëngjes jeni mirëpritur në klubin e mëngjesit. Gjithashtu duhet të kujtoheni se një shift do ta xhëm në Berat, në Shortin që do të hajhim, do të hajhim rreth 30 minuta më vonë. Është një shift që do të çojë mm shiftin -hmm. në qytetin e vjetër të Beratit dhe ju do të kaloni shkëlqyeshëm në hotelin Castle Park që ka kushte fantastike, një kuzhinë fantastike, një pamje të jashtëzakonshme pashtëti. Ai gjelbërim, e gjithë aq radhë e, e bukur, apo në Berat mund edhe të shpenzosh pak kohë duke duke marrë pak nga kultura jonë e vjetër e traditave, të shof në kalë, të shof në muzeumet atje apo kishat e xhamitë e vendit. Kështu që Ash numrin si e operancës dhe emrin tuaj në 0692070222. E bukur, ashtu nuk ushton, absolutisht asgjë për juve dhe nuk ka më një hile brenda, kaq. Dua berat emrin tuaj, dërgojeni 0692070222, nëse jeni fitues, jeni fitues të shkon me berat, kaq. Ë, uh, trepë i kishim për Jerin. I kam gati tani përpara dhe do të shohim se si do të përgjigjet Jeri dhe pastaj krahasojmë përgjigjet e Jerit me përgjigjet e Oltës dhe Altinit mm -hmm. në këtë loj, sa e njohim kolegen, le cikon pasaj të shikojmë pastaj se çfarë kanë dërguar njerëzit. Gjithashtu, nëse ju dashur dëgjues keni pasur të njëjtat përgjigje që jeri do të jam tani, ëh, do të shpalleni fitues. Pyetja e parë për ty jeri është kjo. Uhum. Mm -hmm. Nga 1 tek 10, sa gallat e vlerëson jeri veten? Që varet, nuk është se është sipas ti. Herë mund të jetë 6, herë mund të jetë 7, herë 8. Në një në një në një përfituesme mesatare që përshkruan të gjithëmont, ze tash herë ashtu herë ashtu diskutojnë me humor. Sa gallaca kus. Ka, kur ndihesh mirë je më gallat, kur ndihesh më ke fare gallat, ke kupton. Por në përgjithësi je risa gallati. Kjo është vështirë kjo. Nga njeriu te vështirë. Sa kullje sa pasëm 7. 7. Po e mbaj vetëm pak më hartë. 7, kjo është një matsi modestis. Edhe modestia 7 edhe edhe 7 edhe një të mesme, ha? Ja si realizo, realiztave është vetëm 7 apo 8 apo. Nuk mund ta vlerësoj. Do vlerësohen vetëm. Okej, është. Në rregull, 7 pa, 7 do, nuk duam që të ndryshojmë. Nuk ndryshove më shumë. Olta, por një më shumë. Ah, Olta të vlerëson më shumë. Faleminderit, Olta. Në fakt Olta të vlerëson, sikur ti vlerëson mbeten më shumë. Ky nuk ishte vlerësimi i Olta's për ty. Po, bra. Nuk isha dihet nga ana ime, po. Na e sigojmë se si ka menduar Aldini. Edhe un kam thënë 8. 8. Ai bien ke ishte Aldini as i pasaktë deri tani. 0. pick për Oltën, 0. pick për Altinin, në sa e njohin kolegën e tyre Jeri, vitja e dytë për Thyeri. Mhm. Mm Pi alkolike çetë më rëndë që më dhe më rënd hmm. Hmm. Bo, Pia, e algo like, mm -hmm. me cikë ndosht të mm -hmm. ke pasur eksperiencen më të keqe Rakia Rakia oh. <laughs> Të dhe rëndë, Rakia Po, vare, të si është, por, Rakia, po Rakia, po. rakia të ka bërë Këtë dhe shmoj keqe Këtë e pasur eksperiencen të këqia Njëherë, vetë Me, me oh, uh. oh, dhe... <laughs> Ok, në bebo Letë shikojmë <laughs> se qëfar ka shkrua e tur Olta Rakia E mani E mani Shëndet, djallë. Piestra kili. Lum dhe Olta. Faktë kemi të pjetë bardha Isha. Le të shikojmë se çfarë ka shkruar Altini. Vodka! Ja. <laughs> <laughs> Nastravia. Këdall nojer, që dal në yermer në fundjavë ti. Ske dal, kështu që Olta ka qenë prezente. Dalin era kili gocët. Po na bënë hera do të shtunë. Vetëm vetëm një herë na çëlloj dhe nuk do të them zhdund të të them në shtëpi. Më i tagave, me të të të të të kush duket këtu, kush ko ieri rreth fut të të qofte xhi këtu. Nga këto nga këto prima the ke vërsysh. Ai xhu tu tu pik qofte tik. Edhe ti nuk na një mir kolekt. Po ku e gjetet të qoftet më blendi qofte. Mbona ti karaki ieri nuk ha. Ti karaki on, ti ieri. Karaki tamam? Fantë si. A kit po më zet. Po bra. Sa tek Frankfurt nga alevantën ska, ska Rakim okay. Ne marrin faqore në vetët Po jo mos i tërgër që dhe si kretët Në petin e drejt do të masim edhe në dërshmërin jërit Në infar mënyrëm Se sa e sinqer do t'jesht në kdo mende Do t'na thuash jërit Cila sh nota më e ullot që ke marrë Ndo njëherë në, në shkollë Bemman, sigurisht, brenda Qoftë edhe qoftë edhe për natë profesorit siç na e bën. Nuk, nuk e ndjem se s'i dhe nuk dua historinë, jo, nota më e ulët që, që ti ke marrë hmm. e merituar madje. Jo, nuk ka qenë e merituar, s'ka qenë 2. Oh, dhe Sa meritoi 3? Jo, pedagogu im nga 100 vetë që ishim, ka qenë vit para fakultet, sa që dal më e mira kurset se e vetmja që ke marrë dysh. Po të gjithë tjerët? Gjithë tjerët kishin marrë 1. Oh, çfarë në gjën kushti qërë... je ti? Me një. Në qërë... njësh. <laughs> jo. Ti <laughs> flej <laughs> ti është vetëm njësh. Jo, Shikao, kjo nuk do të thotë se ti e ke merituar <laughs> notën <në> 2sh <njësha laughs> <dusha laughs> se njësh. Por realistisht, pavaresh, uh, realist ka ndodhur kështu. Po mirë, paska që më e mira, kjo është rëndsi. Rëndsi ka që je më e mirë klasës, edhe me 2sh. Okej, në rregull. Ëh, gjithçka është relative. Le të shohim se çfarë ka thënë Olta. Dyshi, yeah, dyshë tres kamera, o Dai, kamera. Këto janë vetëm nota. Teknikisht është edhe ka të drejtë se dyshi nuk vendoset. Shiko tash dyshin, regjistri nuk vendoset. Vendoset 4. Kështu që dysh olde, me gojë 4. Po i kemi ignalërat tashmë. Vendoset. Po përgjigje të paqartë është, por ashtu është edhe për gjithmonë. Po përgjigja saktë është vodka. Duket se tani ka pirë votkë. Oh, Gavi. Totale. 5. 5-a është. Mendoj se ai ishte ka shironë ndonjë falte, ç'o them. 5-a është lotë mirë. Do të doja të isha unë rond. Tahri nuk e kisha. Te ty domoshta, ne kisha tenota. Ulo, ulo aldim katër. Atëherë, përgjigjet e sakta janë. Yeri vlerëson veten gavat 7 nga 1 tek 10. Pija alkolike që e dhëm më rëndë është rakia. Edhe nota më ulët që kam marr ndonjëherë është 2. Dysh. 2. Dysh. Ai që do të ketë këto përgjigje do të fitojë një dhurat tani në klubin e mëngjesit, por le të shohim. Deri tani do. nuk ka. Okej, okay. deri tani nuk ka. Mirë, uh, tani loja ka mbaruar, kështu që nuk vlen. Mund të them uh, që nuk e njohin erin. Në rregull, nuk e njohin erin. A erë ka më të zbuluar, akoma të zbuluar. Tani kemi një quiz me serim ish-Dashu që kemi nisur këtu dhe pyetja ka qenë kjo tematika e quizit ka të bëjë me lartësit, me lartësit apo jo. Kisha quizin e parë. Unë kisha vënë se cila është Atëherë, ë uh, cila është? Pilot, pilot janë kta të dy. Mhm. Mm po flasim për, për uh, princat Harry dhe William të Anglisë. Pilot janë të këta të dy sëpse kanë marë trainim për të qënë pilot, por pyrtja është pilot të qëfar mjeti janë ata. E ka në gjetër o të janë? Kanë dhe? thënë avioni. Avioni që jo, pasak. Ja, që kështë të që. Kujdes mi që da ështëur, pilot... William dhe Heri janë pilot, po të qëpar loj mjeti 069 207 222, 22, 069 207 222 22. është koha tani për muzik nga Aerosmith, kjo është crying Dua të kujtoj shë klubë i mëgjesit mundësojnë nga Vodafone dhe Air One Thank you, Heri Ashtë gjë pëndirë man The tables have turned Yeah yeah I'm cause me and where's that party That kind of love was the killer kind Jim një Jesi, mirë se kini ardhur. Ora është tani 9:32 minuta. Dua t'i jap fjalën koleges sime Jerit këtu. Ai do ta ju rregojë një histori vërtet interesante e çuditshme dhe ka the një ngjarje jo të mirë brenda. Bën mm -hmm. fjalë për një gazetar indian, e ka emrin Vijay Sharma, është 45 vjeç mm -hmm. dhe çfarë ka ndodhur është që ky jetonte me bashkëshorten e tij që ka një emër Nelam Sharma. Nelam Sharma. Dhe përveç bashkëshortes që kishte në shtëpi, kishte një qen dhe një papagall. Da. Një ditë kur është kthyer nga puna, para pak ditësh, më saktë, mm -hmm. gjën në shtëpinë e tij uh, gruan të zgjuar <coughs> dhe djecën gjithashtu. E kishin vrarë. Ëh, mordhur. Ëh, djecën ngordhur, e kishin vrarë çdo të dy përveç papagallit që kishin spopëtuar. Ishin në papagallin xhall. Po, dhe përveç kësaj mungonin të gjitha gjërat me vlerë që ata kishin në shtëpinë e tyre, duke filluar që nga bijuteritë e bashkëshortes sotie dhe çdo gjë tjetër të mundshme. Çfarë mm -hmm. ka ndodhur është se ka është marr policia me këtë ngjarje nuk kanë gjetur asnjë ipës për tu hetuar, por ka qenë papagalli që ka pasur një sjellje të çuditshme në këtë periudhë, sepse në momentin që gruaja e zotrisë nuk ishte më në jetë papagalli nuk fliste më fare sepse ishte nga ato papagallët që flisnin do të thë, për këtë ishte nga një që ishte i traumatizuar ishte i traumatizuar por jo vetëm një papagalli traumatizuar është jo vetëm jo vetëm një sekondë një sekondë një ditë është në shtëpinë e kës izotris vjen një pipi një pipi papagalli quhet Herkull Herkuli po Njipi, është njipi, i djarë, okay, i zotrisë, po? 25 veqarë, dhe në momentin që njipi i zotrisë ka hyrë në shtëpi, papagalli ka filluar të njallet, që do të thot nga jo heshte që ku a i kishtë e rënë, që nuk hante nuk flista, Filoj dhe të bënde një sielje të të qudiqme duke rahur krahët në mënyrë të jesh zakonshme dhe duke Oksu. ardhur vërdalë ka fazi Vasi, vasi, vasi 25 vitë qari i ka, ka bërë për shtypisht se në prezentën në një pitë të ti papa gali kishtë këtë loj sielja Dhe më pas ka vënë në rejësa herë për Monday Këj përmonë dhe emri në njipit, papagalli kishte të njëti në reagim Dhe qëra ka ndodhur është që ka marrë në pytje papagallin e ti Dhe ka zbuluar të vërteton mm. Sepse papagalli kishte parë që në të vërtet i gjithë plani për të marrë Dhe për të vrarë gruan dhe, dhe për të qenushin Dhe për të, të gjithë vjedhjen e kishte planifikuar në fakt njipi i 25 vjeçarit Dhe papagalli e zbuluar Dhe papagalli ka qëna i që e ka zbuluar dhe është arrestuar Nipi dhe tani po merren të gjithë. Nëse do ta bënin këtë, këtë një histori telenovelas, do ja? thoshin i sajojnë edhe shta të shpifura këtu. Ja, jo, kjo është e vërtetë. Pra, është një është aq aq e çuditshme dh... sa që është pothuajse e pabesueshme. Tani, ideja është që Nipi kishte vrarë Bashkshorten, uh, sepse Dhe për më tepër kishte vrar qenim për rideni se mos kishte frikë që kur të vind e prap Në ta njim të qenim do të kishte reagime Por i kishte dal nga mundje që edhe papagallin mund kishte një reagim të kësaj forme Dhe ashtu ka ndodhur Shumë kesh, shumë kesh, do të kishte vrarë papagallin Mirë, falemi dhe i tjeri uh, Athejrë e mishdan shur kemi, uh, kemi edhe anagramën e ditë dhe sotme Unishu simple ishte Qilin punuas Qilin punuas, qilin punuas. Sa, qilin punuas. E ka gjithër Kelvi Fiton një kupon të Knobis Tre një kadrë i mbërë numri Qilin punuas Isha në grama Bravo Isha edhe shkire Kelvi Kelvi Kelvi, A, edhe, Kelvi. Kelvi. Kelvi. A, bukur. Mm. Kelvi. Fitues tjetër për të nërkoh po. Ishte për prinsin William dhe Princi Harry Prinsin William dhe prinsin Harry Gjatë akademisë të tyre mm. ushtarake Kanë mësuar dhe janë licensuar si pilot Të elipëterit ushtarake Helikopterosh Helikok prerosh Hera fiton dy bileta për në Cineplex Ok, mundet të bëjmë një tjetër? Dakor. Edhe kjo është nga lartësit qiellore. Ky drez. Në datën 1 qershor të vitit 2012, Mhm. Mm avioni më i madh i prodhuar nga Boeing, pam. Me 467 ulje ose vende ulse mm ha -hmm. manda për të ulur pra me 467 pasagjer mm -hmm. me emrin 747 8i ky është Boeingu më i madh i prodhuar ndonjëherë u lanchua nëse thua të shto mm -hmm. apo u vënë në përdorim për herë të parë nga kjo kompani europiane 0-6-7-9-20-7-12-2 Dërgonë me sa gjithuaja parruar dhe emrin Për me që e kemi sot me lartit qelore E mi shdashur kujcin meseri Pydja dhe njerë për juve është kjo Boeing-u mëj madhë që eksiston Modeli mëj madhë i avionve që Boeing-u prodhon Një avion për uh, është një avion për 467 pasajer Shme i madhë Me Nofken 747-8I Apo 727-8I U vunë punë Më një që shorë 2012 nga kjo, kjo kompani, kompani aerole europiane cila 0-6-19-27-12-2 Dërgonu misarqet uaja Në regull Në regull regu. <sus> Mirë, kurë themi do të kemi i teksin e Kongës Miçta shurë 3 doors down, vintani here without you është kjo Kërkesat muzikore pranojnë sot në klubin e mëgjensit I mëncuar nga Vodafone dhe Air One Kjo është për indritë shehin e, përsen... e përshëndesim E përshëndesim Së ka përshëndesim A thousand laughs have made me colder and I don't think I can look at this the same But all the miles have separated It disappeared now when I'm dreaming of your face I'm here without you baby but you're still on my lonely mind I think about you baby and I dream about you all the time I'm here without you baby when you're still with me in my dreams it's night 9.21 minuta kemi në këto momente lajme të skit që me altinin. Jennifer Lopez shpëton martesën e bujarit. Oh, bujar, bujarit. 35 vjeqari bujarit Lazori duhet i etë shumë mirë njohës se seksi mamas të atin e Jennifer Lopez pasit të ndenjë martesaj shpëton martesën e qiftit me dy fëmi. Gjithçka ndodhi te mërkurën në darkë kur Monika Lazori u ofendua rën nga një koment që Bujari i bëri viteve të saj, duke i thënë se e ka praponincën si pel rrace, koment te cili ngruaja e quajti tepër vulgar nga ana e tij. Po me pel rrace e kisha për mirë më i grua. U mbrojt zoti Lazori për t'ia dalë mba. Vetëm atëherë kur Bujari arriti të thotë se e kishte fialën që Monda e ka praponincën si Jennifer Lopez, ajo u mendua pak pastaj bucisi shih fort dhe e puthi Bujarin në hund duke i thënë "Vdekt Monika, sa romantik je." Falim derit, Altini Oltë, a kemi fitu e së përkot? Falim derit, Altini Bravo, Altini Jeho yeah. Je i madhe, Altini Je i madhe, Altini Kujtë i shte Luftansa Falim derit, vajzë A pra Si ta në zotë Shqyqyro, o zotë Shqyqyro, që në the, falim derit Kan edhe një kshuta që kanë një përqeshje, o zotë Kanë një kujnë në zë që Luftansa ka thënë të utatë Dhe fëton dy bilete lufthansa. për në sien e për Dhe veqës Bravo është uh, kompania ajrore e cila vuri në pun 1 uh, qershor 2012 Boeingun më të madh që ekziston 747-8i si model mirë. Kemë një tjetër nga uh, kjo kategori që është flartësi qellore. Ate, <clears throat> këta janë dy vëlezrit që Pang. shpikën aeroplanin e parë. 0619 27 222, dërgonë mesajit uaj e parë luar e mëri për qënë fitu esë. 0619 27 222, këta janë dy vëlezrit mishdashur që shpikën aeroplanin e parë. Betja në vitë 1103! 1, 9, 0, 3 1, 9, 0, 3 1, 9, 0, 3, këtë të u glesër Shpikë në aerok janin Biri, biri, biri, biri, biri Shumë atë bukoreltë me, faljendere Biri, biri, faljendero, ACV-sin Gjese si, do të vazhendë një programin mi ishdaqër me Icon Pop Song Uuuu, oh! oh! oh, sa vonë Shumë vonë Votë wow, wow. mm. të kishtë munguar olëta Do kishtë fodër më parë Jo, po, po, më sikamu mëuar fare. Ku jetes. Mimi më simi më laqalin. Ëh, edhe nuk e shpreh gjithmonë. Jo, no, është dungesat. Uh, po ti shpreh të gjithë dungesat këtu në Lindënam. Mund të së di dungesat. Okej, ti do të niksa ai kanga kërkohet sot në klubin e dungesat? <laughs> <laughs> <Tidle -y, kongas. laughs> është një fjalë e ke procesisht të kënaqur ja unë çfarë për vetën shumë e vështirë nëna nëna nëna nëna nëna nëna nëna no mirë mo sa kishim bërë falë oh my god u mërzit dot do të shirim kush e ka kjo Mir, ah, ne dohemi mbaspast klubin e mëmjesit, me më, më shumë tani është koha për një ndërprerje fare të shkurtër reklamore, miqdashur, klubi i mëmjesit u dorënga Vodafone Air 1. It a happy home, I was a kid I had a golden from. Oh, those days are gone, now the memories on the wall. I hear the song from the places we rock was born I've found a hill across the blue lake that's where I have a to be it now yeah we started starting here in the UK which is why they're here today but I love you guys guys these three guys after so the last time ever in the UK UK makes the boys time i'm like a girl of a different kind we run the world i thought i'd never be so outside Thank you so much for coming down and making this the best show of our life. Që join nëse është Freedom Fa Era luaj mirë. Bravo saktë, wow. Ka gjetur Aldi. Bravo për në Cineplex. Bravo. i bilmez falgësh këngëre tashi. Është e re, <laughs> <A jishtere>, po. Sa <laughs> vendot lutem okay. sa prish. Artisti kërkohet artisti i kësaj këngëre. Ja po të reja. Hamore. Do kërkojm artistin e kësaj këngë. Ati që merr vesh nga muzika. Ati që punon në radio. Ati ha? që punon zon. Në... 0692070222 dëgjon mesazhin tuaj. Këto janë paraqitja që zgjojnë. Pra Lë <laughs> pra të më paraqitja <laughs> e 20 për. 0692070222 0692070222. Oke, okay, jemi drejt fundit, drejt fundit. Kështu oh, që duhet të hedhim shortin tani. Le të hedhim shortin për në Berat me zhdashur emri që jeri do tërheqi do tjetë emri që do të shkoj në berat jeri trazan, trazan në zgjel kap një letër një jeri një të vetë me vetëm një po e të kap dhulte <laughs> una, una, sola atërë, dua berat kanë shkojtur Violeta imbaron numri me 3, 2, 0 bravo, bravo, bravo Violeta. Violeta bravo, bravo Ja, Violeta me 3-2-0 Në shvituësia e ti si, ja, të sot me për Dua Berant Mi qda në shurë është Violeta Me 3-2-0 Me 3-2-0 Me shurë dërë Dua Berant Bravo, Violeta 8-21 ka i qënë doa Kure ka drëguar 8-21 ka drëguar sot Ti do të shkosh në Castle Park në Berat Bravo Këto thënë tjeri Pa shmë një të shkosh Pa veti ka bërë Nga bër. që ishtë shumafra Pa më të detajës Pa <laughs> të ti bëjtë të tjë alë tini Mm -hmm. Kështë e një të fundit për parë se të dasha me juve Por nuk e ti nëse e, e, e bëja atot Por është historia pa, një për, është historia një e, Ma kujtoj jeri me, me pabagallin Që këshim mm -hmm. qëpar Pabagallin cili zbuloj një vrasje Që kështë në mm -hmm, dodur atje mm -hmm, Sepse pabagallin flisa Po edhe kjo pabagallin në këtë historin Në Flet. Kemë një zonj, një papagall dhe një hidraulik. Që duhet vinte në, në shtëpinë e kësaj zonjës në orën 10 për të rregulluar sa tuba atje poshtë lavamanit se kishte një rrjedhje diçka. Kështu mm -hmm. që, që zonja e priste hidraulikun në orën 10. Ora vajte 10, kaloi, vajte 11, kaloi, vajte 12, mm -hmm. kaloi, zonja doli nga shtëpia sepse tha qartësisht ky hidraulik që nga ose i papërgjegjshëm ose shumë i smur, ai nuk ka për të ardhur, kështu që ëmm um, U largua, mbylli derën, papagallin në La Brava. Dhe zoti hidraulik, i cili nga një keq kuptim kishte lexuar gabim atje, orën 10 e kishte lexuar si orën 1. Oo, mm -hmm. edhe shkon në orën 1 të natës. Jo, në 1 të drekës A, një shkon, një drekës, por nuk gjen zonën e shpim. Kështu që i bie derës. Uh. Nga brenda dëgohet një zë. Kush je ësht? as <laughs> papagalli. Ai hidrauliku <laughs> më ndonse është grua, ha. Ja? Nuk thonë jam i hidrauliku. Uh. Edhe prejt që t'hapet dera mm -hmm. S'ka hapje dera, as gjithë, no, as gjithë, së nësë përptim më Prejt e prejt e prejt Kushe është? Jam i drahu liku Hapet lutëm Hitch. Hitch Hitch fara asin qëmë Asin qëmë Kushe është? Jam i drahu liku! Pase prav Kushe është? Jam i drahu liku! Ja bidoniku. Ja ja do vjen me kapo kalon, kalon, voremi 20 minuta, kju mua bet. Wow. Ai mos e di. Kushas. Ja bidoniku. Kush ku floku. A si ti shkruaj, i dheu derën kok. Bam. Bam. Bam. Ende bie brrnda, dera shqyet nga mendeshat. Ende kju bie brrnda bash me derën, ende aty pushonte zemra nga nga nga Nga, I nalë t'i manë, shu të jak është hidraulikë i shtrysh, brënda Në do mële, në bitë dërën atje Në këto mëmën, vjenë krua ja, vjenë krua ja, është Ua, të t'kjo, ku shështë? Hidraulikë! Ja, brënda, e kështë mësuar të një Ja, Hidraulikë! <laughs> ne i zëmë Kajshë Kajshë Ndot kthehemi sërish te Hënën i Zazezit. O jote ke fituar? Fituam me pjesë. The, ja, oh, nish, like zhu... the Right Brothers. The Right Brothers, jeso. Nga gazon entela dhe fiton right no dy bileta për Nasineplex, më kohë për Icon Pop Song na no kanë thën Kid Rock. Vetëm më thosh sakt. Kid Rock. Duhet ta verifikojmë. Jo, ajo është pa saktë. Jo, nuk okay, kam, e me fituese atër Kam dy thjal me nga 5 gërman se cila Emri dhe mbi emri i artisit mm -hmm, Nëzatuk okay. dhe nuk është kitë vërk Këtë e mi sërishtë të anë në mishtashu lëme Orgesës a imi në music boxës të premte Čau, shionis E pafshim, fundjaftë mbar speak, you venom, I hate it when you hear a new messiah cause your theories catch fire I can't find your silver lining I don't need world your light i'm gonna drown you out before i lose my mind i can't, I can't find your soul but i